Abdullah i bën Shekiku radiallahu anhu ka thënë E kam pyët u rajishen radiallahu anha A ka gjëruar i dërguar i alehi selam përveç muaj të Ramazanit ndo një muaj tjetër të tërrin? Ajo tha, nuk e di a ka gjëruar ndo një muaj të tërrin përveç Ramazanit Dhe nuk e di që tër muaj në kanë grën e që mos të agjëroj një pjesë të ti Kështu ka vazhduar diri në vdekje Transmeton imam muslimi Këto hadithë mundësohen nga gjamiambret.com